Nálunk az ezeret forduló tulajdonképpen 1990-re esett. Én akkor már 15 éve praktizáltam, mindig is ezt akartam csinálni. Az egyetemen én voltam a legjobb, ezért kezdtem bele. Ferenccel voltunk egy konferencián, vagy Nászúton, már nem emlékszem. A lényeg, hogy Brüsszelben találtuk meg az anyaintézményt. intézményt. Magyarországon akkor még nem is lehetett hallani ilyesmiről, innen jött az ötlet. Azt hiszem, Samu is akkor fogant meg, már mármint Brüsszelben. A lényeg, hogy 2000-ben... Amikor tíz éves lett, volt egy rémálmom. Éjszaka felébredtem, fulladtam. A konyhából fény szűrődött ki. Akkor még a panelban laktunk. Kis folyósószerű lakás. A konyhajtó alatt kúszott ki a fény a folyosóra. Emlékszem, másfajta fény volt, mint a konyhai világítás. Neonfény volt. Kinyitottam az ajtót, és láttam, hogy a gyerek ott ül, alsón a drágban, könyököl az asztalon, és bámul ki a játszótérre. Megkérdeztem tőle, le akarsz menni hintázni? Persze ez értelmetlen volt, éjfél lehetett, neki másnap iskolába kellett mennie. Szóval megkérdeztem, hogy akar-e hintázni. Erre megfordul, és egészen elképesztő volt. Az arca nem az ő arca volt, teljesen ismeretlen ábrázat. Az osztálytársai sámsonnak csúfolták, mert olyan kis törékeny, gyenge gyerek volt, nyurga. Soha senkihez egy rossz szava nem volt, az osztálytársai mégis kiközösítették. Volt egy olyan gyanúm, hogy a fiam idősebb emberekkel barátkozik. Amikor meséltem egy kollega nőmnek, azt mondta, hogy olyan nincs, hogy egy gyereknek ne legyenek barátai. Olyan nem létezik. Ha más nem, akkor kitalál magának barátokat, a szőnyeg rojtját, a fakanalat bármit. De az én kisfiam otthon sem játszott. Az iskolában sem. Megyek le vásárolni, és a samó ott ül a ragparton egy felnőtt férfival. Nagyon komolyan beszélgettek. Annyira komolyak voltak, tudja, keresztbetett láb a pad háttámláján pihenő kar, pedig még csak 15 éves volt, vagy 16. Először nem is azt vettem észre, hogy a fiam, hanem hogy ott ül két férfi, akik nem törődnek semmivel és senkivel. Az ilyen mindenkit érdekel, nem? Talán csak amikor visszafelé jöttem a marhával meg a zöldségekkel, talán csak akkor vettem észre, hogy az ott a samu. Szembe jöttem velük, nem lehetett elkerülni a kínos helyzetet. Egy kicsit több marhát vettem, úgy számoltam, hogy marad másnapra is, de akkor az jutott eszembe, hogy meghívom a fiatal embert is, nem érdekel ki az. Abban bíztam, hogy rajta keresztül a kisfiamhoz is közelebb kerülhetek. Talán már el is képzeltem, hogy hárman együtt leszünk jó barátok. Odaértem eléjük, rám néztek, de a Samu mondókáját még vitte a lendület még befejezett egy hosszú mondatot, aminek az értelme kibogozhatatlan volt, egyre elhalványuló, egyre titokzatosabb, amit az érdektelenség hangsúlyával próbált elrejteni. Aztán ugyanazon a tonussal mondta a férfinak, hogy ez itt Gabriella az anyám. Tudom, hogy nem voltam jó anya, de amikor lehetett, próbáltam a legjobb anya lenni. Kettejükre néztem, és mondtam, hogy marha pörköltet csinálok, és van elég mindhármunknak, és a fiatalember csatlakozzon, nagy szeretettel látok bárkit a lakásomban, aki a fiammal szótért, Kicsit bele is bonyolódtam. Csak akkor jutott eszembe, hogy a felajánlásom teljesen abszurd, amikor már kimondtam. És még jobban meglepet, hogy a férfi elfogadta a meghívást. Jánossal egy évig éltünk együtt. Megvárta, a marha pörköltet. Segített hagymát vágni, kikapta a kezemből a bort és kinyitotta. Közben nagyon nagy érdeklődéssel volt a munkám iránt. Felvont szemöldökkel, hallgatott, nagyon erős, sűrű, de szépen ivelt szemöldöke volt, mintha tussal húzták volna. Kérdezett, hozzátett. Észre sem vettem, hogy Samu nincs a közelben. Elment a szobájába. Jánossal az életünk zavartalan volt. Egy éven keresztül nem tudtam, mit csinál, merre van, mit dolgozik. Egyszer említett valami utómunkastúdiót, de volt pénze. Volt, hogy éjszaka sem került elő, de volt olyan is, hogy hétfőtől szerdáig otthon ült és újságot olvasott. Kedélyes volt és halkszavú, nem egészen 40 éves. Puha, barna, ször borította mindenhol. Miket is beszélek, ez teljesen lényegtelen most. A fiammal nem volt semmi kapcsolata. János ugyan próbált közeledni hozzá, ilyenkor hamar lehűtöttem, hogy úgysem fog sikerülni. Aztán egyik napról a másikra egyszerűen eltűnt. Egy levelet sem hagyott hátra. Később a belvárosban párszor egymásba botlottunk, de még csak nem is köszöntünk. Elfordultunk, mintha idegenek lennénk. Mindig a slepjével lehetett látni, ott söröztek a Deák téren, nevetgéltek. Amikor elhagyott minket, Samu 17 éves volt. Minden nap kettőre, negyed, háromra hazaért. Akkoriban lett a szokása, hogy szép zakóban és szövetnadrágban volt egész nap. Így járt iskolába és így volt otthon. Így ebédeltünk és így vacsoráztunk. Este nyolc körül kicsit meglazította a nyakkendőjét és levette az okniát, de az akuját nem volt hajlandó. Feltette a lábát a székre és megeredt a nyelve. Ezek voltak a legszebb évek, mondjuk két év a kapcsolatunkban. Dohányozni kezdett, de nem zavart. Nagyon szépen tudott dohányozni. Kulturális magazinokat olvasott, koncertekre járt, engem is vitt. Szerettem. Imádtam koncertekre járni a fiammal. A kamaszokkal van az embernek a legnehezebb dolga, főleg egy egyedülálló anyának. Érzékenyebbek, mint a tíz éves kislányok, viszont agresszíven érzékenyek. De végeredményben ez ma már mindegy. Bementem Samu szobájába és kutatni kezdtem. Közben jutott eszembe, hogy Samu még soha nem hozta fel a lakásba barátját vagy szerelmét. Kölcsön adnak neki, van bevétele, teljesen érthetetlen. Ha igáltam ki a ruháit az ágyra, és csak amikor visszanéztem, akkor láttam, hogy az ingekkel elkeverednek nagyon semmi kis női bugyogók, tanga bugyik, melltartók, kék, fekete, piros, mesztelen, férfiak, fotói, gumióvszer és rengeteg vagy ezer euró. Észre sem vettem, ott állt az ajtó férfának döve keresztbe font karral, oda jött hozzám. Azt hittem megüt. Kihúzott egy bőröndöt a szekrény alól, belehaigált néhány ruhát, a laptopját, az eurót, becsapta a táskát és elment. Nyitva hagyta a ajtót